Сиромудрий. Машини. Від самого початку свого перебування на Зеленій я не дуже любив подвір'я навпроти. Там, під виноградом, стояла фіолетова машина, майже розібрана. І її постійно лагодили. Таке враження, що для цього її і було створено. Аби порпитися біля неї та чимось займати голову. Як от дідусь риболовлею. Мені було дуже цікаво, що може бути за машиною. Там точно був гараж, дах якого я бачив, а в тому гаражі мало бути багато всіляких цікавинок. Може, навіть більше, ніж у дідовому гаражі. І запах там мав бути інший. Не такий, як у нас, точно кажу. Нема на світі таких гаражів, у яких би запах був однаковісінький. Я в цьому майже переконаний. Я вирішив трохи позаглядати і підійшов ближче до сусідського паркану. Через сітку було видно машину, виноградник та дах гаража. Нічого нового, зрештою. Підійшов ще ближче. Якийсь голос питає, ти що тут робиш? Я спочатку подумав, що це в моїй голові щось заскочило, і я тепер чую голоси. Тому що навколо нікого не було. Я колись чув одну історію про чоловіка, у якого всередині постійно лунав чужий голос, через що він завдав купу неприємностей собі та оточенню. А якщо вже чесно казати, мені здається, що не буває так, що ти чиниш комусь капость, а собі не чиниш. Це те саме по суті. Чи як ви вважаєте? Але коли я відскочив від паркана, то замить розглядів за лівим боком машини чорнявий чуб та кирпатий ніс. Це перше, що кинулося мені в очі. «Чого ти тут трешся? Маєш свій двір? Іди туди», – сказав він. На що я відповів, що я не в його дворі, а на спільній вулиці, тому можу стояти тут скільки завгодно. Я зараз вийду і прожену тебе, сказав він. А ти прожини? Ну, прожини, кажу. Я взагалі не був боягузом, з руками це минуло. Тому сперечався і говорив усілякі дурищі тому чубатиму і кирпатиму, бо знав, що нікуди він у такому настрої не вийде. Моя бабуся про подібні ситуації казала «Цирк на дроті». Ніколи не розумів цього вислову, якщо чесно. Як цирк може бути на дроті? Вони, мабуть, ніколи не були в цирку. Ми отак закидали всяке одне одному, аж поки він не торкнувся теми своїх родичів та їхніх здобутків. Це відразу нас зблизило. Ось із чого він почав. Я зараз покличу свого дядька. А я свого. У тебе немає дядька. Є. Брешеш. Сам брешеш. Мій дядько футболіст. Зрозуміло тобі? А в мого дідуся є машина, і вона на ходу. «Зате, коли мій дідусь доробить машину, вона буде швидше за твою. Брешеш. Сам брешеш. Мій дід водить паровоз. Зрозуміло тобі?» Отут я вже не мав що відповісти, бо нове кермо на дідовому москвичі взагалі не рівнялося до того, що сказав цей хлопець. Тому я трохи знітився і забарився з відповіддю. Його відразу стало ніби вдвічі більше, і він посунув у мій бік». Я не знаю, чи посунув правильне слово, але по-іншому описати його пересування я не можу. Як ото всілякі одоробла сунуть, знаєте? Я був такий злий, що іншого слова не придумав. Завжди я, коли злюся, стаю некерованим і нічого вигадати не можу. Він сказав, мене звати Роман, але всі кличуть мене Войтиком, і ти також можеш мене так кликати. Я йому сказав, як звати мене. Він засміявся і сказав, що мене дивне ім'я, так ніби я постійно на щось чекаю. «Ждан», – повторив він. Я запитав, чи правда, що його дід керує паровозом. Він сказав, що так. До Яремчого і назад. У його кабіні можна потягнути загодок і злякати корів у полі. «Класно», – сказав я. Мій дідусь колись був моряком. Але це було так давно, що навіть немає сенсу згадувати. Це все одно, що казати, ніби я колись був малим, а тепер виріс. Роман запропонував пограти в гру. Він, напевно, побачив, що мені треба перемогти хоч у чомусь, а то мій настрій близький до нуля. Я запитав, що за гра? Він сказав, пішли в край вулиці до Трускавецької. Я подумав, що це дуже далеко і мені через це може добряче перепасти від бабусі. До цього на край вулиці я ходив тільки з мамою, коли проведжав її на потяг. Добре, що Роман не жив там, інакше він би побачив, як я рюмсую. Я сказав йому, пішли. Дорогою він мені пояснив правила Каже, що Трускавецькою час від часу проїздять машини Наше завдання – угадувати їхній колір Гра триває до трьох перемог Тоді вони зараховуються як одна велика перемога Я сказав, що це дурна гра і можна було б щось цікавіше вигадати Роман сказав, що в мене ще ціле літо, аби понавигадувати всякого різного А поки що треба спробувати так Ми дійшли до краю вулиці Я не був права загадати першим Червоний, сказав я. Зелений, сказав Роман. Я знав, що червоний значно популярніший за зелений. Про стакцій Роман міг би щось цікавіше сказати. Чорний, наприклад. З- -за рогу за якусь хвилину виїхала червона машина. З'їв, сказав я.